Barakkal egy napfényes októberi szombaton házasodtunk össze. Ott álltunk több száz rokonunk és barátunk előtt, a Trinity United Church of Christ-ban a Southside-on. Hatalmas esküvő volt, mert annak kellett lennie. Mivel Chicago-ban házasodtunk össze, nem kellett rövidre fognunk a vendégek listáját. Az én gyökereim mélyre nyúltak, nem csak az unokatestvéreimet kellett meghívni, hanem az unokatestvéreim unokatestvéreit is. És nekik is voltak gyerekeik, én pedig egyiküket sem akartam kihagyni. Mind szebbé és boldogabbá varázsolták ezt a napot. Édesapám fiatalabb testvérei is ott voltak, és édesanyám egész családja is megjelent. Eljöttek régi iskolai barátaim, a szomszédok, és többen azok közül is, akiket még a Princetonról és a Whitney hugh ismertem. Mrs. Smith, a gimnáziumi igazgatóhelyettesünk felesége, aki még mindig tőlünk nem messze, az Okludevnyum lakott, segített megszervezni az esküvőt, míg a lakodalmon a szomszédaink, Mrs. és Mr. Thompson, és a jazz zenekarunk szolgáltatta a zenét. Szantita Jackson volt a koszorús lányom. Régi kollégákat is meghívtam a jogi vállalattól, és újakat a városházáról. Barak ügyvédi irodájának jogászpartnerei is eljöttek, ahogyan a régi közösség szervező baráta is. Barak vidám, havai baráti köre boldogan vegyült el a maroknyi kenyai rokonsággal. Akik élénk színekben pompázó, kelet-afrikai fejfedőket viseltek. Sajnos papi, barak nagyapja, már nem érhette meg ezt a napot, mert előző télen elhunyt. De édesanyja és nagyanyja eljöttek Csikágóba, ahogy a és maja, barak más-más kontinensekről származó féltestvérei is. Ez volt az első alkalom, hogy családjaink találkoztak. És nagy volt az öröm! Körbevet minket a szeretet, a multikulturális Obama-féle és a szilárd igazodási pontot jelentő Szócszádi so keveréke. Ez a kétféle szeretet most összefonódott a templomban. Belekapaszkodtam krék könyökébe, ahogyan végigkísért a pacsorok között amikor előreértünk, elkaptam édesanyám pillantását. Az első sorban ült, királynőnek hatott földigérő fekete-fehér flitteres ruhájában, amelyet együtt választottunk ki. A fejét felszegte, és a szemében büszkeség csillogott. Még mindig nap mint nap éreztük édesapám fájó hiányát. De ahogy ő szerette volna. Az életünk ment tovább. Barak aznap reggel csúnya náthával ébredt, amely csodálatos módon elmúlt, mire megérkezett a templomba. Most ott állt az oltárnál, ragyogó szemekkel mosolygott rám, kölcsönzett smokingot és vadonatúli fényes cipőt viselt. A házasság. Még mindig nagyobb misztérium volt a számára, mint nekem. De a jegyességünk 14 hónapja alatt végig mindent beleadott. A nagy nap minden egyes részletét közösen dolgoztuk ki. Barak, aki a legelején kijelentette, hogy az esküvő részletei nem érdeklik, végül szeretettel és magától értetődően mindenről elmondta a véleményét. A virágkompozícióktól a szendvicsekig. Együtt választottuk ki az esküvői dalt, amelyet Szantita énekelt el elképesztően gyönyörű hangján. Stevie Wonder, You and I című dala volt, amelyet először kisgyerekként hallottam, harmadikos vagy negyedikes koromban, amikor Southside a Talking Book albumot ajándékozta nekem. Ez volt az első, nagy becsben tartott hanglemezem. Ahogy már említettem, nagyapáméknál pihent a polcon, és bármikor meghallgathattam, amikor látogatóba mentem. Nagyapa megtanította, hogyan kell ápolni a bakelitet, hogyan kell letörölni a port a lemez barázdáiról, hogyan kell kiemelni a tűt és a megfelelő helyre tenni. Általában egyedül hagyott a zenével, és elvonult, Hogy magányomban megtanulhassam mindazt, Amit egy lemez tanítani tud, Legalábbis azzal, hogy újra meg újra, Kislányos hangon, de teli tüdőből énekeltem a dalokat. Én úgy képzeltem, hogy meghódíthatjuk a világot, Szerelemben te meg én, te meg én, te meg én, Kilenc éves voltam akkor, semmit sem tudtam a szerelemről, az elköteleződésről és a világ meghódításáról. Egyet tehettem, fantáziadósan elképzeltem, milyen lehet a szerelem, és ki lehetne az, aki egy szép napon felbukkan, és ilyen erősnek érzem majd magam mellette. Talán Michael Jackson? Valaki? aki olyan, mint apa, elképzelni sem tudtam akkor még azt, aki a te lehetne az én mellett. És most itt voltunk. A Trinity Church dinamikus, élő közösség hírében állt. A gyülekezett lelkipásztorral Jeremián Rájt tiszteletes, szenzációs szónok volt. Aki szenvedélyesen küzdött a társadalmi igazságosságért, és most ő adott össze minket. Üdvözölte a rokonainkat és a barátainkat, majd magasba tartotta a két jeggyűrűt, hogy mindenki lássa. Hatásosan beszélt arról, mit jelent szövetséget kötni egy szerető közösség színe előtt. Azon emberek előtt, akik olyan jól ismerik barakot és engem is. Megéreztem az erejét annak, amit tettünk. Ott álltunk, amíg meg nem írt jövőnkkel, és csak szorítottuk egymás kezét, ahogy végigmondtuk a házassági esküszövegét. Bármi vár is minket a nagyvilágban, együtt fogunk szembenézni vele. Mindent beleadtam ennek a napnak a megtervezésébe, de ekkor értettem meg, hogy ami igazán számít, Amire örökké emlékezni fogok, Az az érzés lesz, Hogy szorítjuk barakkal egymás kezét. Soha semmi nem egyensúlyozott ki ennyire. Hittem ebben a szövetségben, Hittem ebben az emberben. A világ legegyszerűbb dolga volt ezt kimondani. Amikor barakra pillantottam, Egészen biztos voltam benne, hogy ő is ugyanígy érez. Egyikünk sem könnyezett azon a napon, legfeljebb, kicsit szédültünk. A szertartás után pedig sok száz tanunkkal együtt átvonultunk a lakodalomba. Ettünk, ittunk, táncoltunk, míg az örömtől végképp ki nem merültünk. A Lászutunk során Kalifornia északi részén utazgattunk. Az esküvő másnapján elrepültünk San Franciscóba. Néhány napot egy borvidéken töltöttünk, aztán dél felé autóztunk a parton, hogy olvashassunk, bámulhassuk az óceán végtelenben nyúló kékjét, és kiszelőztessük a fejünket. Mesés volt. Dacára Barak náthájának, amely valami kép teljes erővel kiújult, és az iszapfürdőnek, amelyet mindketten idegesítőnek és kissé gusztustalannak találtunk. Mozgalmas évált mögöttünk, alig vártuk, hogy lógathassuk egy kicsit a lábunkat. Barak eredetileg azt tervezte, hogy az esküvő előtti hónapokban befejezi a könyvét. Közben szorgalmasan dolgozik az új ügyvédi irodánál, de végül ezt gyakran hirtelen mozdulattal félretette. Megkeresték a Project Vote nevű országos független szervezettől, amely azt a célt tűzte az ászlajára, hogy új szavazókat regisztrál azokban az államokban, ahol a kisebbségi részvétel hagyományosan alacsony. Megkérdezték Barakot, Nyitna-e Csikágóban egy helyi irodát, hogy még a novemberi választások előtt regisztrálják a fekete szavazókat? A becslések szerint 400 ezer olyan afroamerikai élt az államban, akinek volt szavazati joga, de nem regisztrált. A fizetés alacsony volt, de a munka barakhitvallását tükrözte. Abban az évben egy másik afroamerikai jelölt, Carol Mosery Brown mindenkit meglepett azzal, hogy hajszállal ugyan, de elnyerte a demokrata jelölést az amerikai szenátusi választáson. Akkor Bill Clinton George Harvey Bush-sal küzdött az elnöki posztért. A kisebbségi szavazók nem lazsálhattak tovább. Enyhe kifejezés, ha azt mondom, hogy Barak belevetette magát a munkába. A Project Vote célja az volt – hogy új Illinoisi szavazókat toborozzon, méghozzá elképesztő sebességgel. Heti tízezer embert! A munka hasonlított a közösségszervezői feladatokhoz. A tavasz és a nyár folyamán csapatával végiglátogatta a gyülekezetek alaksorát. Házról házra jártak, hogy beszéljenek a nem regisztrált szavazókkal. Rendszeresen találkozott a közösségek vezetőivel, és számtalanszor elmondta a szövegét a vagyonos támogatók előtt, hogy segítsen pénzt teremteni a rádiós hirdetések, illetve az információs füzetek elkészítéséhez, amelyeket szét lehetett osztani a fekete körzetekben és a szociális lakások lakói között. A szervezet üzenete konkrét volt és egyértelmű. A szavazás hatalom. Ha változást akarunk, akkor nem maradhatunk otthon a választás napján. Amikor Barak este hazatért az Ekludevnyúra, legtöbbször ledobta magát a kanapéra, és bűzlött a cigarettafüsttől, mert még mindig dohányzott, amikor nem láttam. Fáradtnak tűnt, de csüggetnek sosem. Gondos nyilvántartást vezetett a regisztráció állásáról, az átlag lenyűgöző volt. Hetente 7000 embert regisztráltak, de még így sem jártak a kitűzött cél közelében. Stratégiákat eszelt ki, hogyan lehetne hatékonyabban átadni az üzenetet, miképp lehetne több önkéntest aktivizálni és eljutni azokhoz is, akiket eddig nem találtak meg. Számára ez az erőpróba olyan volt, mint a Rubik kocka, olyan feladvány, amelyet csak úgy lehet megoldani, ha a kockákat a megfelelő sorrendben forgatjuk be a megfelelő helyre. Azt mondta, a legnehezebben a fiatalokat lehet elérni, a 18-30 év közötti korosztályt, mert ők teljesen kiábrándultak már az államból. Már egy éve dolgoztam Valerével a polgármesteri hivatalban. A munka elég széleskörű és emberközpontú volt ahhoz, hogy szinte mindig érdekesnek találjam. Még régebben azzal telt a napom, hogy összefoglalókat olvastam egy csendes, süppedős szőnyegű irodában, amelynek ablaka a tóra néztek. Most egy ablaktalan szobában ültem a városháza egyik legfelsőbb emeletén, és a nap minden órájában Zajos állampolgárok özönlötték el az épületet. Ott ingáztam a különböző osztályok vezetői értekezletei között. A városi megbízottakkal dolgoztam, és időnként kikültek Csikágó valamelyik kerületébe. Kimentem szemrevételezni az elszállítandó kidölt fákat. Beszéltem a lelkészekkel, akiket zavart a forgalom, vagy nem találták megfelelőnek a szemétszállítást, és rendszeresen képviseltem a polgármesteri hivatalt a közösségi eseményeken. Egyszer a North side on szét kellett választanom a dulakodókat egy időseknek szervezett pikniken. Egyik tevékenység sem tartozott a társasági jogászok profiljába. Éppen ezért remek változatosságnak találtam. Úgy láttam csikágót, mint még soha. Még valami értékeset tanultam a Valeri és a Suzanne Sherr töltött időszak során. Suzanne volt az az ügyvéd a városházán, aki annak idején bemutatott Valerinek. Ez a két nő képes volt egyszerre végtelenül magabiztos és végtelenül emberi is lenni. Valerivel többször találkoztam, mint Suzannal, de szemmel tartottam mindkettejüket. Ugyanígy figyeltem annak idején, Csernit is, az egyetemi mentoromat. Ezek a nők ismerték a saját hangjukat, és nem féltek használni. Ha a pillanat azt kívánta, humorosak voltak vagy alázatosak, miközben hittek a saját nézőpontjuk erejében. És nem féltek kimondani a véleményüket akkor sem, ha a szoba tele volt nagyképű férfiakkal. És ami a legfontosabb, mindketten dolgozó anyák voltak. Árgus szemmel figyeltem őket, mert tudtam, hogy egy szép napon én is az akarok lenni. Valeri sosem habozott, hogy ott hagyjon -e egy nagy értekezletet, ha a lánya iskolájából hívták. Szuzán is kiszaladt a nap kellős közepén, ha az egyik fia belázasodott, vagy épp szerepelt az óvodai koncerten. Sosem mentegetőztek, ha a gyerekeik szükségleteit helyezték előtérbe, még akkor sem, ha ez időnként azzal járt, hogy megakasztják a munka menetét. Nem próbálták külön választani a munkát és a magánéletüket. Ahogyan a korábbi munkahelyemen dolgozó férfi kollégáimnál láttam, abban sem vagyok biztos, hogy ezt Valeri és Susan egyáltalán megtehette volna. Mindketten elvált szülőként zsonglőrködtek az anyákra nehezedő szokásos elvárásokkal, aminek szintén megvoltak a maga érzelmi és pénzügyi nehézségei. Nem törekedtek tökéletességre, de valahogy mindig sikerült, kiemelkedően teljesíteniük. Kettejüket mély és segítőkész barátság kötötte össze. Ez szintén komoly benyomást tett rám. Remekül, erőteljesen és példamutató módon csupán önmagukat adták. Amikor barakkal hazaérkeztünk a nászutunkról, jó és rossz hírek is vártak. A jó hírt a novemberi választások szolgáltatták. Bátorító változások ígéretét hozva. Bill Clinton első fölénnyel nyert Illinois államban, és országszerte, és egyetlen ciklus után félreállította Bush elnököt. Carol moseley baun aki szintén megnyerte a választást, ő lett az első afroamerikai nő, aki szenátori posztot foglalhatott el. Még izgalmasabb hír volt Barak számára az, hogy a választási részvételi arány elképesztően magas lett, a Project of Out közvetlenül 110 ezer új szavazót regisztrált, és a szélesebb rétegeket elérő, választásra buzdító kampányuk valószínűleg a teljes részvételt is jelentősen megdobta. Évtizedek óta, most először, több mint fél millió fekete szavazó járult az urnákhoz Csikágóban, és ezzel bebizonyították, hogy igenis erőt képviselnek, és befolyásolhatják a politikai eredményeket. Egyértelmű üzenet volt ez a törvényhozók és a jövőbeli politikusok számára. Számít az afroamerikai szavazat. Politikailag sokba kerülne figyelmen kívül hagyni, vagy félre a feketék szükségleteit és véleményét. Ezen túl motoszkált itt egy üzenet a fekete közösség számára is. A féle emlékeztető, hogy a haladás lehetséges, és az értékünk mérhető. Mindez felelkesítette Barakot. Akármennyire fárasztó volt is a feladat, Együtt dolgozott az alulról jövő szerveződések vezetőivel, A hétköznapi állampolgárokkal és választott tisztségviselőkkel, És mindez eredményesnek bizonyult. Több sajtóorgánum is kiemelte a Project Vote lenyűgöző hatását. A Chicago magazin újságírója a magas, megnyerő, Munkamániás jelzőkkel írta le Barakot, és azt is pedzegette, hogy egy szép napon akár maga is indulhatna a választáson. De Barak ezt az ötletet elegánsan elhessegette. Akkor jöjjenek a rossz hírek is. Ez a magas, rokonszenves, munkamániás férfi, aki ezt feleségül mentem, nemrég, nem fejezte be a könyvét. Annyira belefeledkezett a szavazók regisztrálásába, csak egy részleges kéziratot sikerült benyújtania. Arra tértünk haza Kaliforniából, hogy a kiadó felbontotta vele a szerződést, és Baraknak vissza kellett fizetnie az előre felvett összeget. Ha pánikolt is, előttem nem mutatta ki. Épp a után kezdtem az új munkahelyemen. Még a városházán voltam, de már Valeri Gyeretnek dolgoztam a tervezési és gazdaságfejlesztési bizottságban. Nagyon lefoglalt az új munka, és a város mindennapi küzdelmeitől estére mindig teljesen kimerültem. Ezért olyankor csak arra vágytam, hogy kikapcsoljam az agyam, és a kanapén összekucorodva tévézzek. Ha valamit megtanultam az idő alatt. Amíg Barakot lekötötte a Project volt, az a következő volt. Azzal nem segítek, ha az ő gondjai miatt aggódom, mert úgy tűnt én jóval megterhelőbbnek tartom őket, mint ő maga. Barak olyan volt, mint egy cirkuszi zsonglőr, aki élvezettel pörgeti a tányérokat, ha minden túlságosan nyugodt, akkor úgy érzi itt az ideje, hogy valamit sürgősen csináljon. Lassan megértettem, hogy ő olyas valaki, aki anélkül vállal újabb feladatokat, hogy figyelembe venné mennyi idő és energia áll a rendelkezésére. Például igent mondott arra, hogy több non cég bizottságában dolgozzon. Ugyanakkor elfogadta a részmunkaidős tanári állást is a Csikágói Egyetemen, közben pedig azt tervezte, hogy főállásban az ügyvédi irodánál fog dolgozni. És persze ott volt a könyve is. Barak ügynöke biztosra vette, hogy el tudja adni az ötletet egy másik kihadónak. De ehhez minél előbb be kellett fejezni a kéziratot. Az ügyvédi iroda, amely már így is egy évet várt rá, hogy elkezdjen náluk teljes munkaidőben dolgozni, Beleegyezett, hogy Barak megvalósíthassa a számára tökéletes megoldást. A könyvet teljes elszigeteltségben írja, a mindennapi zavaró körülményeket pedig úgy iktatja ki, hogy egy kis házikót bérel valahol, és ott fejezi be. Hat héttel az esküvünk után vázolta fel ezeket a terveit. Az édesanyja már meg is találta erre a tökéletes házikót. Már ki is bérelte. Olcsó volt, csendes, és a tengerparton állt, Szanúrban. Sanur pedig Bali-szigetén, Indonéziában található, nagyjából 15.000 ezer kilométerre tőlem. Olyan, mint egy rossz vicc, nem igaz? Mi történik, amikor egy magánkedvelő, individualista férfi feleségül vesz, egy társaság kedvelő, családcentrikus nőt, aki egy kicsit sem tűri a magányt. A válasz valószínűleg a legjobb válasz szinte az összes házasságban felmerülő kérdésre, bármiről legyen is szó. Meg kell találni az alkalmazkodás módját. Ha örökre felvállaltuk egymást, akkor nem igazán van más választásunk. Barak tehát elrepült Balira, és nagyjából öt hetet töltött el kettesben a gondolataival, amíg a Dreams from my Father című könyvén dolgozott. füzeteket írte le igényes kézírásával, a mondani valója pedig kókuszpálmák alatt, és a partot nyoldosó hullámok morajában napi sétái során kristályosodott ki. Én otthon maradtam, az Avenue, ott laktam édesanyám lakása felett, miközben újabb Csikágói tél érkezett. Igyekeztem lefoglalni magam, esténként a barátaimmal találkozgattam, és eljártam edzeni. Rendre azon kaptam magam, hogy a munkahelyemen, és amerre csak jártam, a mondandómba bele beleszövöm ezt a furcsa új kifejezést. A férjem. A férjemmel lakásvásárlást tervezünk. A férjem író, és nem sokára befejezi a könyvét. Rettenetesen hiányzott Barak, de megnyugtattam magam, hogy hiába vagyunk friss házasok, ez a külön időszak időszak valószínűleg a legjobb megoldás. Barak elutazott, hogy befejezze a könyvét. Könnyen lehet, hogy azért csinálta, hogy ezzel is kíméljen. Rendszeresen emlékeztetnem kellett magam, hogy rendhagyó gondolkodású férfihoz mentem feleségül. Úgy kezelte a dolgait, ahogyan azt ő a legbölcsebbnek és a leghatékonyabbnak találta, még akkor is, ha ez tengerparti nyaralásnak tűnhetett, közvetlenül a velem eltöltött nászót után. Temegén, temegén, temegén. Tanultuk, hogyan alkalmazkodjunk egymáshoz, hogyan gyúrjuk magunkat egy szilárd és örökké tartó mivé. Noha ugyanaz a két ember voltunk, mint addig is, most új címkéket kaptunk, a féle második személyiséget. Ő az én férjem, én vagyok az ő felesége. Tényleg olyan érzés volt, hogy innentől új dolgokkal tartozunk egymásnak. Soknő számára, köztük számomra is, A feleség szó jelentéssel rendelkezik. Története van. Az, aki hozzám hasonlóan az 1960-70-es években nőtt fel, Az a feleség szó hallatán azokra a vidám, ápolt, fehér asszonyokra gondolt, Akik a tévében látott végjátékokban tűntek fel. Otthon maradtak, a gyerekeikkel foglalkoztak, és időre megfőzték a vacsorát. Nem számított, hogy én ezeket a műsorokat az Oklodevnyún a nappalinkban néztem, miközben a saját háztartásbeli édesanyám főzte a vacsorát, amíg a saját jóvágású édesapám a foteljában pihent a hosszú munkanap végén. A szüleim élete, Pontosan olyan hagyományos volt, Mint amit a tévében láttam. Barak néha viccesen meg is jegyzi, Hogy a neveltetésem A Leave into Bayward sorozat Fekete verziója. Mert a Southside-i Robinsonok -ok Pont olyan mértékletesek És fiatalosak, Mint a Mayfield-i Cleaver család. Csak persze mi Klíverék szegényebb változata voltunk, hiszen apa, Mr. Cleaver ellentétben, nem öltönyben, hanem a városi alkalmazottak kék zubonyában járt. Barak megjegyzésében mindig egy csepp irítség vegyül, hiszen az ő gyerekkora merőben más volt, de így utasítja el azt a gondolatot is, hogy az afroamerikai családok valamiért képtelenek megélni ugyanazt a stabil, középosztálybeli álmot, mint fehér szomszédaik. Személy szerint én gyerekként jobban kedveltem a de Méri tájlőr Mérinek állása volt, divatos ruhái és isteni frizurája. Független volt és vicces, és a többi tévében látott nőtől eltérően az ő problémái érdekesek voltak. A beszélgetései nem a gyerekekről, meg a háztartásról szóltak. Nem hagyta, hogy a főnöke ugráltassa, és nem az volt az egyetlen célja, hogy férjet találjon. Fiatalos volt, ugyanakkor nagyon is felnőtt. Jóval az internet előtti korban, amikor a világot szinte kizárólag a három tévér csatorna előregyártott műsorai jelentették, az ilyesmi sokat számított. Ha egy lány értelmesnek született, és ráeszmélt, hogy valakinek a feleségénél azért több szeretne lenni, annak Mary Tyler mur volt az ideája. Erre itt voltam én, Ugyanabban a lakásban ültem, ahol annak idején ezeket a műsorokat néztem a tévében, és ettem az ételeket, amelyeket a türelmes és önzetlen édesanyám Marian Robinson készített. Annyi mindent megkaptam, oktatást, egészséges öntudatot, jó nagyadag ambíciót, és volt annyi eszem, hogy ezt elsősorban anyámnak tudjam be. Ő tanított meg olvasni, mielőtt iskolába mentem volna, segített helyesen kiejteni a szavakat, miközben ott ültem az ülében, összegöbönjötve, mint egy kis cica, és lapozgattam a könyvtárból kölcsönzött Dickens Jane kötetet. Nagy gonddal főzött ránk. Brokkolit és kelbimbót tett a tányérunkra, és elvárta, hogy meg is együk és mindennek tetejébe kézzel varta meg a végzős bárra a ruhámat. A lényeg, hogy mindent megadott. Hagyta, hogy a családunk határozza meg őt. Most már épp elég idős voltam ahhoz, hogy felismerjem, egykor saját magától vonta meg azt a rengeteg időt, amit rám és krégre áldozott. Az életen több értéke is megrendült ekkoriban. Magabiztosnak neveltek, aki nem ismer akadályokat, aki hiszi, hogy bármit elérhet, amit akar. És én egyszerre akartam mindent, mert ahogy Szuzán mondaná, miért is ne? Vágytam Méri tyler mur független karrierista lendületére. Ugyanakkor vonzott a feleség és a háziasszony asszony szerep. A velük járó áldozatokkal együtt is. Vágytam a munkahelyi életre és az otthoni létre, de azzal a feltétellel, hogy az egyik sosem fog felülkerekedni a másikon. Reméltem, hogy pontosan olyan leszek, mint édesanyám, ugyanakkor kicsit sem fogok rá hasonlítani. Különös és zavarba ejtő elképzelés volt ez. Vajon megkaphatok mindent? Meg lesz minden? Fogalmam sem volt. Barak rendben visszatért Baliról, ragyogó arccal cipelte haza a táskányi teleírt jegyzetlapot. A könyvet lényegében befejezte. Az ügynöke pár hónap leforgása alatt eladta a kéziratot egy másik kiadónak. Így ki tudták fizetni a tartozást, és gondoskodott arról, hogy kiadják. Számomra azonban fontosabb volt, hogy néhány óra leforgása alatt visszatértünk a friss házasok könnyed ritmusához. Barak ismét jelen volt az életemben. A férjem. Mosolygott a vicceimen, kifaggatott, hogy milyen volt a napom, és boldog volt, hogy éjszaka maga mellett tudhatott. Ahogy teltek a hónapok, főzőcskésztünk, dolgoztunk, nevettünk és tervezgettünk. Azon a tavaszon kiköltöztünk az Ekludevnyú 7436-os számalól egy takaros, egymásból nyíló szobákból álló keskeny lakásba. Ez a hajlék volt tehát életünk új ugródeszkája. Barak bátorításával újabb kockázatot vállaltam, és munkahelyet váltottam. Elköszöntem a városházán Valeritől és Szuzantól, hogy felfedezzem a non-profit szervezetek világát, amely régóta hívogatott. Olyan vezetői szerepet találtam, amely segített a személyes fejlődésemben. Még mindig nagyon sok dologgal kapcsolatban nem jutottam dűlőre. Még nem tudtam, hogyan lehetne egyégy Méri és Marian karakterét, hogyan élhetnék egyszerre a karrieremnek, és lehetnék feleség és háziasszony. Úgy gondoltam, minden gondom várhat, mert már mi voltunk ketten együtt, és boldogan. És úgy tűnt, ez a boldogság a kezdete mindennek.